Bailakin, hitz eta putz, emankizunean laster gurekin izango dela, amarr minuta barne, eneko bidegain, eta gaur haipatuko dugu e, lan mugimendua Euskal Herrian, Euskal Herrian, Euskal Herrian, Euskal beintzat, Lapurdi eta Gipuzko artean mugak sortzen duen, muga hori justuki mugimendua espaita baita ondia eta ba, ikustelakoan ere zergatik mugitzen diren edo zemotako mugimendua den ere intezgarria da. Hori lastera ipagai eta abemaite lopaiik ipatzen zuen izo itzordua charri Fer La Parol. Hori ere gure gaietan, sehiako gehi gutitan, gurekin izango baita aktore lanetan ari zanden Ana Imaz. E, fer La Parol filma hortan charri miarritzen zortziak terri den ikusgei dena. Arartean, azken horrenetako berriak nahi dituzue. Emen dira, boz minuturen buruan antziak izango direnak dena den. Eh? Uh, gaur egun, xare sozialet kere hori eda giten baituta inbeste informazio inbeste. Anz den dira, Bo. Remifrez, izenaz horretziste berdin, zibentzeko urtegi proiektuaren aurka izan zen mugimendu bat. Eta jendarmeen eraso Granada batek hil zuen, Remifrez. Hauzi bat bat zen, hmm? ebe ez da gehiago hozirik. Bai, ala da, hauzia artxibatzea du erabakidu, erabakidute baileak, afera unen lurperatze judiziala azkenean, Remifrez, beraz, ez du ne Frantziar justiziarekin segitzeko Christine Bouten politikaria suritua izan da 2008 urtean elkarrizketa batean errantzuen homosexualitatea izi garrikeri bat zela. Kondenatoa izan hondotik, itzoriek errateagatik, daiegin kasazio gortera jo eta eskuineko politikariak gauriakindu bere kondena ez estatua izan zela. Christine Boutenak izi garrikeria izaiten segitzen alko du, beraz, goxuan! Zergeio, abai, atzokoa da, bainan baliudua laira ipatza, ez baziste horrengik diakinean, HM, edo HM, HM, edo, eta hueste, bisiki kul den jantzi markak egin iragarki batek, ahazista zelakoan sare sozialak berotu zituen atzu, gerostik HM marka barkatu da. Behar izan da, dugu, markata, markatu behar izan da. Horentzako, trikota batean agertzen da idatzirik, inglesez, oianeko tximino kulena edo guaina, horako eh? zerbait. Eta siminoa orainiko beki irudikatzeko, aur beltz bat jarri dute, trikota hori soinean. Marka eskatu du, uh, markak eta bere webgunetik kendu du, batzuek HM markaren boikoterat deitu dute. Eta... Eta nor geletuko da horregatik, marka kontent, beretzat publizitatea hundia izan baita, eta bihar jadanik antzia izanen baita ere, nor oroi da Bengladesen eginak direla jantzi superguai huriek, eta ze kondiziotan kul cool direlarikala ere. Beste nazurte astapen untan, titulu interesgarrienaren palma, meiten aldiago berdin, Momentuz, urtestapeneko gehi batzu baita ere, Jkat TreF webgunean irakurria berriz ere. Ez kasue egin Gwynnet Paltrauri, kafea, utzi zuen uzkitik kanpo. Ara, ez tu iduri horrela, bainan artikulua seriosada, aktore famatuak usuk ontsailu landierosak emaiten baititu osasunarentzat zat gorputza garbitzeko eta garaia hor baita egutegia olentzeroren pasaiaren ondotik dietaren garaia etorri baita. Nola galdu hartu dituzun bikilo horiek eta amarkilo ere sustut uda honetako bikinik ipiegian sartzeko. Bere teknika, kafea sartzea uzkitik material egukia erabiliz, biztanda erosiz detokzue bune batean eta horrek garbitzen du dena kaxera bezala. Artikuluak horroita duen bezala, kafea gainetik hartzea hobe, azpitik pasako da, lasai, behar duen maneran, eta ez da hain lan dierosa izanen. Ara, ideia bat, adibidez. <tus> Adibidez, adibidez, Adivides, adivides, hauda biler lapurak taldearen kantu berria emenche entzuten duna, adibidez, Sagrati kas. Sal <t> la que zapata soletara. bein vers vea esto pa tu zapal burua muztuan daude izpioetan bizkarra noize manko zain eta ez gara guaiak utxautxabra gara aterri bako laberinto bat eta zerraikeiago ere eta lurri karak adirbitez. coso no lote chocaba toa zapata soleta la renda ves te patitas geure buruan mostro aplaudei spiu bizkarra dan biskara no ez manco shintasi garagua y chao chavara ateriba collarin toa la da serba es geiago ere pai a se queda laia queda siba kuba tal Ba zappata zotara be berrezbe asto pateta zapaltzeeko gereburuan. Bide lapurrak deiize da taldea hau adibidez kantuarekin eta disko begia bate begi zabiatzen da kantua. Egozue, egin klik Interneten atxango zuzuen Disko beria laster aterako baita goriak eta bid deitzen dena eta inzin jasta beraz badok Itte da geneko bide gain gurekin, bean lehenik bideo batzuen inguruan informazio batzu, Lehennik kanalduek hogeitarazten du, Ostegun gauetan nahi parte hartu emankizu bat proposatu zuk zeuk egina deitzen den saio hortan e, orain du tenorea izena maiteko... Zenean Zuresku eta be aien webgunetik edo aien xare sozialetik atseman goduzie formularioat betetzeko eta izena emaiteko. Bestalde, beste video bat wikipediak proposatzen duena euskarazko wikipediak sustatu puntu eusena atsemanen duzu adibidez. Be hori wikipedia, enziklopedia, ahundia hori interneten atsema dena Jendeak dutela zuk nik denek betetzen dugula, bo nik ez dut inoiz egin egi eh, herango dotzet baina denen esku baita euskarazko eh, wiki Wikipedia laguntzeko, bede jaldia beti, baina laguntza ere eskaintzen dute, eta bideo labur baten bidez, espikatzen dute, nola egin Wikipedian sartzeko zerbait artikulu bat, uh, berro gaita bost segundu irauten ditu bideoak korrean ez da soberak izan behar, edukia sartzeko Wikipediaan, euskarazko uh, Wikipedia handi huli, hori raindik handiago egiteko. Hor txet, horiek erranik, gure kronikalariarekin txegitzen dugu. Eta txalde honetan, zazpiak bat alaz zazpi, beti galderazko ikurrarekin, eta hemen beste problematika bat aipatuko dugu, gaur surekin, eneko bide gain, argat txalde bai.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 E, ene, irakurketa egin. Hor, datuetan, beraz agertzen dena, zenbaki bat dira, zomat langile e. pasatzen dira mugaren alde batetik bestzera? Ebe, horiek dira, irumila sortzion eta irurogoita iru, zehazki, iru, iru, laumila e, pasatzen dira mugaren alde batetik e, behzera, eta e, horietatik e, geienak e, lapur ditik egin Gipuzkoara, eh, right. euneko laro goi bat edo, dira, eh, lapuk ditik gipuzkoara pasatzen direnak, eta gero aldiz, eh, koaldetik ipak aldera doazenak dira euneko amazazpi, eta horietatik kasik erdia nazakoatik. Eh, eta gero beste bitxikiria euneko egita malau bizkaitik, eta nintze ezekutia mm. gipuzkoatik eta arabatik. Bueno, hor, eh, eh, datu hori biziki dela, eh, ahipatu da, eh, biztan leheko hartzen badugu, ez eh, da euneko, bat, e, euneko batera edu zen no, eh, urrundik, Bon, nik uste dutok badirela eh, bi femenomeno, espikatu behar direnak, eh, batetik eh, dagoen mugimendu eh, uji hori gainera eh, dago eh, endaian bizi diren gipuzkoa ganitz, joaten denakot, gipuzkoa lanera, mm. egane eh, baita. Eh, ipakaldetik egoaldera joiten diren Eh, euneko largoita iru oiektazarek gira, guduan eh? 20.000 eh, lagun edo 20.000 baino gehiago. Jo itendiren noien euneko iru rogoita behatzi bizitira endaian, eta bertzea euneko ama iru bizitira urgunian. Horrek eh, azalpen bizitiki eh, xinplea du, eh, largoita marrekoa markadan, hasti eh, zen eh, etxe eraikuntza prozesua handi bat, hendaian eh, bereziki eta urgunian, Eta hor, e, Gipuzkoako biztan lehanitzek e, zituzten beren, e, beren etxeak, e, zituzten endaian edo urgunan, e, Gipuzkoan baino merkeago zirelakotz, e, naiztakario izan, e, Gipuzkoan baino hainitzaz merkeago zirelakotz, eta eraz, e, etxe, etxeen preezioaren politikaren ondorioz gertatu zen hori. Orduan, langile mugimenduaz baino gehiago, mintzatu behar gira, e, lapurdi bi urtzeaz, e, Gipuzkoako pusukoko langileen e, e, lo egiteko Luriko, leku ez eh ez dute hori irraten e, txagerat edut e, berdindu baiona lan egiten dutenak eta aldean erosten dutenek edo era ikitzen duten etxeak Gauza bera egiten dute funtsean, eh? Prezio, etxen prezioarengatik e, bilatzen dute leku lekubat e, merkeago dena. Enan, e, orduan e, ez da e, lapurtar bat, berez lapurtar bat, duaten dena gipuzkoara edo bizkaera e, lanera, baizik eta e, gipuzkoar bat gipuzko lananari dena, e, behartua dena, lapur din e, erostera bere etxea, aurrak ikastolanez hartzen baldima ditu, eginean du bizitza soziala, piskal, beran bertzenaz, bizitza soziala bere laneko, eta bere sohtetxeko sohteriko inguruetan egiten dituela. Ez orduan, mugaz gaindiko mugimendu mugimendu hori aztertzeko eta nola gutxi den da. den anizden, dena erlatiboa da. G Garbida, kasik ez dela lapurtarrik gipuzkoarean lanera joaten denik, eta gipuzkoarrik lapurtira lanera joaten denik. Badira nafajak, E, lapur dira joaten direnak lanera, eta horba da mugimendu bat, bainan e, bertzenaz ez dago. Beraz, e, euroesko aipatzen haipatzen zuten, no, en, komparatuta Italia eta Suitsa, frantzia eta Suitsaren artean, e, datu hori biziki jipia dela. Frantziatik eta Suitzara edo suitsa, frantziatik Suitsara e, lanera joaten direnak keunta irurogoita amak mila dira egunean. Kusten e, da, lau mila arekin komparatuta, anitzez, anitzez gehiago dela. Konparaketa hori, ezta zuzena hasteko e, Em, mintzo gira hor, e, Frantzia eta Suitzaren arteko muga da 972 kilometro. Hondia ja, da. Ana bai. Celapordi, bueno, Iren eta Gipuzkoaren orapordita Nafajoa garaiaren arteko muga ta, xena eta Xenafoeta Suitzeko arteko tipia da. Aniz ez da. Bistanle kopuruak zein diren ere alde batean eta bestean, e, ez da konparagarri eta Suitzaren kasuan azpimarratu behar da Suitzako bi hiri hondi, eta bat hondiena, Geneva. E, justu frantsiareken mugan e, e, direla, eh e, geneba bat eta bal bestea. Orduan biztan da, orjek ere badu bere erakarmen e, gaitasuna handia. Eta eh faktorea konparaketa hori or eginai baldin ba serioeski, Suitzak baduela ere mu frankofono handi bat eta beraz eh jxade zaiela jendeei Suitzan lanegin eta e, frantzian, Suizako mugan direnerietan, e, izaitea bizilekua. lekuan. E, beraz, aldiz, e, lapur ditik gipuzkoara lanera joateko, eta ere gehiago gipuzkoatik e, gipuzkoatik dio, eta den izan daiteke, edo bizkaetik ere, benen e, lapur dira joateko, hizkuntza politika, izkuntza problema hor da. Zine, lapur din lanekina ebaldin bada, behar da frantxe sailekin. Eta egin e, e, e, e, handi batez ere, egin Gipuzkoan edo nafajoan edo bizkaian lan egina ebaldin bada, behar da, espainola e, jakin edo kominida, eh? Naiz mm. eta e, e, e, Euskara ere behar izan. Eta badakigu, e, lapur dinen mandatzen, Euskararen egoera ere zein den, orduan hor, bada, hizkuntzak e, eragiten duen e, faktore bat e, mugimenduriek... E, zailtzeko. Zortako, mm. e, diot, konparaketa ez dela e, guztiz e, zuzenak. Gero konparaketa ere zaila da, egitea, italia edo txuitzarekin, e, e, lan sektoreak edo ekonomia ere ez da bat eberdina. Zaskinen donostia edo zilea undibada eta urbilda biziki mugatik bainan e, ekonomikoki ere behar ba ez du eskaintzen e, e, ba txuitzako egibatek edo genebak bak eskaintzen alduena.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 bankuen eh kontu eta bueno Suiztan berezia da berez eta gero e, zein den lan eskaintza handagoen hemen Euskal Herrian eh uneko inguru hortan zerbitzuetan da. Bai. Ordain zerbitzuetan edo industrian beste gauza bera garen dut hizkuntzaren faktorea ere e, aldatzen da zerbitzuetan lan egiteko eh hizkuntza faktorea importante bat da Maiz. E, eta industrian, eh, bueno, bon, jaude industrian hizkuntzak, hizkuntza eskuniak tinta e, da. Hori e, ere bertze faktore importante bada. Bai, bai, hori askenian u uh, gira, naiz eta konparaketa bazterrean uste badugu ere, eh, uh, gira hemen Euskal Herrian, uh, ba, muga hori eztela erriski pasatzen lanarentzat. Uh, Muak bat beraz eta muga hori delala bateren malguahi durizoso markaatu dela eta berdin uh, behazkenen politika bat plantan emanez gero hizkuntza euskara bateratzen duen hizkuntza hau izaitena alitaike ere ekonomikoki... Uh, profesional mundu hortan berdin ere uh, ba, zirkulazio hori sortzeko eta egsteko. Hizkuntza uh. faktore bizi inport hizkuntza eta ljaldea eta ekonomia hiruak eh, ertxikilotuak dira. Gana, baita Estatu batek kontrolatzen du ljalde bat eta Estatu batek badu hizkuntza politika bat. Eta Estatu batek bere ekonomia antolatzen du kontrolatzen duen lurralde hortan eta e, ekonomia hoek funtzionatzen du estatu horretako hizkuntza ofizialean eta hizkuntza e, ofiziala bakar denean estatu hortan hizkuntza ofizial bakar orten, eta hizkuntza ofizial bat nagusi denean nagusi den hizkuntza ofizial hortan beraz e, bi estaturen estatu Tan, banatua da e, bi estatuk kontrolatzen dute Euskal Herriaren e, Luhaldea. Euskal Herriak berak ez du estatu, kontrolatzen, ez du, e, bere Luhaldearen gaineko kontrola. Eta beraz, e, Luhalde horretan aplikatzen den ekonomiaren hizkuntza da, Luhalde hori kontrolatzen duen estatuarena. Beraz, Lapurdin, Basen Azarjoan, Siberuan, ekonomiaren hizkuntza da. Frantzesa eta e, araban bizkaian tagi puzkoan ekonomiaren izkuntza da. Euskarain batez, baina Espainola dudari gabe. Eta nafarroak garaian e, berdintzu, baina Espainolak oraino pisu handiagoarekin. Baina Frantzesa ez da e, ego euskarlegiko lan hizkuntza eta Espainola ez da ipar euskarlegiko lan hizkuntza, Aldiz, Frantses ezanik e, lapur din den lan hizkuntza ofiziala, lapurtar batek ez du problemarik lan egiteko Altsazian, edo Parisen edo Marseian, eta gisa berean e, Marseillako batek ez du problemarik lapur din lan egiteko, azkenean eskatzen den e, izkuntza gaitasuna e, bera delako eh erri baten bixten. Horrek badu garrantzi hizigarria eh baten egituraketan edo desegituraketan. Kontza azkenean bistanena oinajietan da ba, lanbide baten aritzeko eta gero lanarekin e, dira mugimenduak orduan e, familia batean eh baldin badira emandezagun hiru semeala ba eta hiru semeala horietatik hoietatik e, Bi lanean ari baldin bat dira Frantzian onbait me, mendik e, sortzion edo mila kilometretara eta bertze bat euskalegian. E, gero mugitzen direnean, egu berriko bazkari eta hoietan elkartzen dira, eta bakoitza familiatu da behenditu bere aurrak, bakoitza bere lekuan, eta orduak sortzen dira, aheman batzuk e, familia hortan e, izanen da, hiru lapurtak izanen dira e, seme alabak, baina iru lapurtak hoietatik e, bi ezkonduak izanen dira Franzia frantzesekin, seme alaba frantzesak dituzte, frantzia bizitirenak eta orduan familia transmititzen den lugalde e, ikuspegia ere frantziaren ikuspegia da. Gauza bera, bizkaitak familia batean lau seme baldin badira eta lau itatik iru baldin badira esan.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 Eh, jari horik, eh, lapordi gipiz, gipuzko artean, induriz briskaiatik gehiago ere, gipuzkoatik eh, baino. emaitza horiek edo zenbaki horiek nuna atxomaiten hondira? Bo, eunik atxoma handitut behiako artikulu batean eta artikulu hori agertutzen eh, abendoren hama seian zehazkin. Untxa, ebeneko bidegain mil esker eta bestaldi arte. Ba, bestaldi arte. gure gomita ana imaz izango da uh, ferla parol deitzenden filmaz, mintzatuko gira ferla parol, dokumental fiktioa, eugen grinek uh, sortu duena filma egilearen eskutik beraz uh, elduden filma eta laugazte bilduditu berak, horregatik doku fiktio bat da laugazteak uh, egoerabatean sartu gai bat eman ez da baidatzeko eta hitz hauen ingoen guruan sortu du beraz filma hau sari miarritzen ikusgai izan dena eta eztabaidatzen tabaidatzen alko dena ere gaualdi berezi bat antolatzen dute, joial zinegelan ana imaz, lau aktore eta parte hartzaileoietariko bat gurekin izango da. Amar bat minuturen buruan eta pampi merkapide gure lankidea ere gurekin zeak bos guti aldera Adi, emankizuna gizuna, haipatzeko, xerri behatzionta nizanen baita. Bostak eterdi mementu, zeuskal irratietan berriak zurekin maite lopai. Arresti hunen zure gus Biduraen aalziaz lehen ministroak erabakien bere eman bejaluke itanttian, lautan hoita hamar kilometra wanetik lautan joge eta jastia aipatzen da. Lau egin bat bizien salbatzeko proposamena eginnik izan da erabakiek hartzu behar diiparaldian istripularrienak gitzen dira Baionona garzi eta hendaia Baiona arteko bidetan orotatik pagagaldian jogeita bat pertsonek bizi galdu die bi .000 hama zazpian eramezalaatsuntan jakiza. Tesun dira bakia hartzen den. Haslen undotike elbe sindikata dei tuke mauleko gendarmeriala astisken hontan aristiko bia ketertitan, igenbeda chien barkoxen ahaten hiltzen kontresen mobilizazioengatik dei tuka pampi sant mari elbeko idaskai nauchia bia arastitan hinsordihoi bia ketertitan era antolatzen mobilizazio Hendaian heriko agiantzekiak utsedie urte zute bizi zalen hena emendatzen hai dela, zenbakiak defunuran zu indien, hama 6 .000 zazpiehen bizi eta laster usteda da jogei eta heldtiko dela bi .000 hamaz zortzko agertzen da bizitzale emendatze hori bi egiteko xerbitziak eta azpie egiturak egokitzia. Niarritzen aldiz xede nausiakea aiipatuik izan diakarti zummaiten arab beritzia Euskal Kostaen ara edo Trambuja, unhaso indien, bestiak bestiak, sieden amtsiak, miaritzen. Eta Euskal al-kraguak urte bat du eta turismoa saila e-kompetentzietan uh, da Daniel Oltsomendi surakauza pesak kargi hoi jamaitendu eta uste du lan baikora jamaniki sandela urte batez bereziki gogo eta jaman beita turizmo machiboaz edo e lur aldean horrekaen unguian. Aratzuntako hitzordia kultursailanda miritzen royal cinemaxalan Lau gazten kultursailako ibilbidia yakusten meitu fer la parola filmak Film hau ikusten haldateke sortzik eterritan eta entzündusie mesala istantian hitz eta putzen kumita nausiai ondoko hitzordia berieken shari xeyetan. Utsimandoka Baratxuri ere bai, bai, bai, e, baratxuri ere batzuek bai. Aritz gararaga Bartzelonatik. Izkuntan misterio txua delako. Iñaki Alfaro, Boloñatik. Al Arrimatiztaba, tarte sozialeak handiak eta gero handiagoak dira. Leonat Egia Zabal, Montevideo, Uruguetik. Badago nazien ideologiaren ari-ari orantikan el sentí un gent de asco Lurdes Ondaga eta hemen marraketa izeneko ugi berezi bal badute. Mireia Orbegozo Santiago Chileik liberak galdu zuen. Orduan hemen adibidez frutak, barazkiak eta asko ekarri dira kanpotik. Bere importazio orain garestiagoak dira eta Gorka Mercero Liverpoolek Utsumandoka berresia kanpoko euskaldunekin. Aste hartiaikin, zazpitan, astizkenaikin, lauetan... 1,000 doko... Urteberri honen zuleak eta urteberriko lehen kampoko mintsaldia izanen dugu aktualitateko gai bat, mikranteena. Dela guti, antolatua izan da debate bat bernatetxe pare liceuan, eta hor nahizuten ikaslefrangoren aintzinean, mintzatu dira migrante eta zarduratzen direnak. Juliet Berguina zimadekoa, Amaia Fontan migranteen laguntzeko baionan untatu den kolektibokoa, Fanchoa Fleury amikuzeko sustengu taldekoa eta Prezeski amikuzen kamerunetik etori etorkin bat. Migranteak euskal herrian, aipagai hastezken kanpoko mintsaldian arratzeko behatziontan euskal irratietan. Erepika, biar amunian, orzegunean, oren batean iduleiko erratean. Petzero, Euskal Iratietan. Aldiuntako Petzeroa. Eta erran atajani, bildu utan ez petjeta. Eta mazuta esarzen inez eta birugune Petzero euskaligatietan, ortsilale zeguerditan laurdenetan, larunbartez goizeko surseketa ugoyetan, igandez zeguerdia kaintzen. BLAI TELEVISTA, GAZTE TELEVISTA, IPAGAIA, ASTE AZKEN GOIZ BEGIN, ELDUDEN IGANDEAN pantailan GERTUKO DA LEAN ALDIKOTZ, Garazikonde proiektuko partaidea, haste azken untako gomitago izbegit. Itz eta putz, itz eta putz, itz eta itz eta putz, itz eta putz, Pentsaz, pundubatekiteko ordua berriarekin abiatzeko eta funxian argian ere ber gaiadute, gainogusi gisa Euskal Y eta Nafarroako bidea gazteiztik lotuko dituzte abiadura hondiko treina beraz haipagai uh, eta gazteizkoa alternatiba ekonomikoa goa da, ez duerako mendiler horik zeharkatzen eta bost kilometroko tunela best Ez du, Inigo de la Xerna, Espainako justapen ministroaren eganetan. Hauda uh, beraz, gaurko berria egia egan, abia duru ahondiko gaia polemikatsua delarik, uh, eta beraz zer jamezala, Nafarroa Euskal y lotzeko gazteiz, hau du Espainiako gobernuak erreportai bat teleproposatzen du, argiak abiadura hondiko mamoa aipatuz hemen gaur. Bestalde Kataluniako Generalitateko presidente Ori Eden Artur Maschek alderdiaren batzorde nazionala biltu du gaur jatsaldeko lauetan eta hainbat dabidek zabaldu dute alderdiko presidente Cargua utziko duela Katalunia beti aktualitatean beraz hor berrian aurkitzen ahal du beste hainbat gai ere loturik hori badira, uh, gaur eta egunerokoan bestalde ere gaur aktualitatean epaiketabat protestak etzuela ondorio lagirik izan azaldu du berrogeita mar hauzipetuen defentsak, berro zazpi euskal herritar eta irumad gildar epaitu dituzte alkala de enare seko hausitegian Madrilen, beste epaiketa batean protesta simboliko bat egitea gatik. Hor berrian haipagai, hargian ere uh, gainagusietan gaur um, epaiketa beraz gaur habiatu baita. Binerabe Afrikari mugan laguntza epaituko dute Martin Landri. Hau beste gaibat argian, astelen mundan, franziako nizan epaitu behar zuten barbalin basuten bar, ere, hauzi saioa otxailaren amala ama hura arte atzeratu diote Martin Landri, horrogeita amairu urteko emazteari, bere delitua, Italia eta franzia arteko mugan, mendialdean, isolaturik gelditutako bimutiko Afrikari bat tik bestera pasatzen lagundu izanan Amnisti internazionaleko arduraantuna da landri argian beraz artikulu oso bat gaiaz bestalde. Uh, oroimen historikoa ere aipagai frankismoaren krimenen aurkako oskal plataformaren eta elgetako udalaren agiria, atzo aipatzen zen ere uh, gaian, berrian, uh, azaroaren amalauean, publikoki zorion zenginen, baita zorion du ere bergarako laugarrene paitegia elgetako erriak hartu zuen erabakia ausartagatik miragatzion taugeita maszeitik entzina frankizmoak udalerrian eragindako krimen guztien gatik aurkestu zuen kere hilagunartua izan baitzen, baina hori berten bera gelitu izana bera zemen agiria argian irakor gaien. Ipar Euskal Herriko hitzan aldiz. Ate azkuntzen mobilizazioez irekin inkestan elbeko kide bat ere galdezkatuko dute biak maulen. Hau da titulu nagusi, baita media bazken ere pampi zentu marri, beraz elbeko kidea eta bosera mailetariko bat uh, biak mauleko jendarmerian entzuna eta konvokatua izan dela beraz aipagai. Irak Irakurtzeko plazera partekatzen duen kluba Bayonan. Hau da kasetako titulua Bayonako iruk, Irakorketa klubak euskarazko sohmen lanai. Beren likua eskaini nahi die hilabetean behin, beraz. Aintzinetik irakurri duten liburu bati buruzko ikuspuntua plazaratzen du talde unek. Laugarren aldiz irakurzaleak elkartuko dira beraz, gaur beha salabegiren baionak ez daki obraz itzegiteko. Eta bestaldek azetan, martxanda, gipuzkoan, kamioiek ordaindu beharko duten, bide saria urtahilaren behatzitik aintzina, bide n bat bidetik pasatzen diren kamioiek, bide sari bat ordaindu beharko dute irun etzegarate eta andoainetik basatzen diren bakoitzeko telematikoki ordaintsaria pagatu beharko dute. Eta Big Festivalaren ondortik Big Deal miarritzen hau da um, media bazken titulu nagusiena, tenore untan baristik eto riden beste proiektu batek beraz ordezgatuko du uh, Big Festivala. et un sud-esten aldis uh, françois d'abidetan aipa uh, ere gaur uh, du pont de ligonès afeda bimilata meka hortetique uh, bilatzen duten de ligonès uh, do du de ligonès uh, beh, beti esin atchemanag dira gaur bazen zurumuru bat monasterio bat izait bat batean izaiten azalta azkenean eztza hauda gai nagusi 537 noretan Hortan bego beraz gaurko prentxaren itzulia eta mar bat minutoren buruan gurekin izango da panpi Merkapide Adi emankizuna, gaueko behatzitan, musika emankizuna horren batez zertaz osatua izango den aipatuko dauko, baina lehenik gure aga atxalde untako gomita. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin oskal Fer la parol, filma edo dokumental fikzioa, ipatuko dugu, gaur, miarritzen ikusgai izanen baita, jada nik son baita zinegeletan ikusial izan zen udazken erditsutan, eugen grinen filmada eta mm, lau pertsonen inguruan filmatua lau oietariko bat, ana imaz delarik eta gurekin agachaldeon. Agachaldeon, Aldo, Ana, duela somaturte laurte filmatua izan zen hori noski? Uh... Iru urtet erdi bai. Iru uh, Binilata ma udan. Mm. Uda batez, uh, uh, uh, uh, beraz, gen Greenekin nibiliz inesten, lauak, espikatzen aldi guzu, zer den hor filmeoren muina? Bai, beraz... Be, eusen diginet, askapenetik nahizituen nahi euskal ejiko eta bereziki ipar euskal ejiko gazteak silbatzu. Uh, Aien bitartez be, euskal kultura eta euskal nortasuna gaur egun aipatzeko. Eta berak hau be, tatu du hori um, aipatzea uh, bidea ikipi bat eginez euskal ejian zehar, uh, gure, gure tradizioak eta sustraiak uh, behizatxe bateko. Uh, gero ara, ejanduzun ez ala, doku fikzio bat da, beraz, uh, ekoiztena nahiko berezia da, eta gure txateren nahiko berezia, uh, piskabat gure jola interpretatzen dugulako, zeren mm -hmm. ara bada, alde bat uh, dokumental uh, gu, gu gare lako filman, gure personalitatea, gure ideekin, baina besta alde uh, fikzio parte handi bat da da, Uh, oina jizko historioa idatzea delako, uh, eta baita ere gure alka jizketak piskabat bideratuak zirlako, edo behinzat bederan ojangrinek gaia emaiten zigulako, eta mm -hmm. egoera berezietan gare lako ere. Bai, azke, azkenean hori zen, eh, lauak zinezten, eta e, Eugen Green filma egileak e, ba, erabakitako gune batean xartu, ego aurrean eman, eta hortik e, ba, zuean ideia zen, zuen lana zen estabaidatzea, trukatzea euskal kultura azkenean? Hori da, hori da, pero aga gu dinuen... Gure elkagizketa sortzen, improvizatzen eta zer eganen ginoan aipatzen, baina ala ere aipatzen ditugun gaiak, dira egen grinentzat uh, importanteak diren gaiak. Mm -hmm. Gureak baino gehiago, jaman dugu. Ah, hori da, zanta e, bai, berak sortutako zerbait da azkenan, hor bai e, berak emandako ideiak, baina ezagutzen duen erri batena, eta ola etorri, eta bere ideiekin, edo nola askinen pentsatu du filma? Bera um, uh, sohtza zamerikaja da, baina ez uh, da bat eta horrein frantziesa da, Eta Frantzian bizi da eta hainitza aldiz bidaiatu du Euskallegian ja nikdatziak izan ni poliburuak Euskalian pasatzen direnak, eta bedeplitik ukan du da uh, uh, lotura berezi bateta Euskallegiarekin edo osan nitu du zerbait eta zinez maite du gure hizkuntza, maiite du gure tradi mitologia, eta hori dena eta Begero gauza gehiago egiten ditu euskalegiari lotuak, hor bere lehen dokumentala zenta, bere abakia izan da euskalegiari buruz egitea, beraz, ara, bello da, bere lotura bere isi bat euskalegiarekin, edo. Eta suk, uh, se, se mat urte sinituen uh, e, filmato izan delarik? Eme sorti urte. Uh, Ashki gazte zarete ala ere... Uh dakite uh, bai, bai. nik inpresio hori ukan dute uh, aketa ez dela esahal ere ah ez hariketa zaila zen eia ijan uh, bai bai segurzaila dela naturaltasuna atzenatea eta bon filma ikusi ordaino bon niretzat oinozailaagoa da objektibo aaitite baina bai naturaltasun eskas bad da segur da baina bon gero uh, ikusten da ere ez begigintasuna filmatu ditugun lehen erszenean eta azken eszenen artean Bistanda. Baina, bai, adiketaz zaila zen, bo nire ustez uh, adiketaz aito, ortsi, uh, beste iruek bizikiuntza indute azkenian uh, kalakariak eta jakintzuak dirilako. Mm. Baina, bai, zaila zen eta berezia, bai, interesgajia, baina zaila. pentsatzen ut, uh, ortsi bat edo aito bat orroizamaginu, berraoza errango zuela zuen iru entzatez. Bai, bai, sekur, bai. <laughs> bo, Eta ez nola antolatu zuen berazzer amaiten zinuzten kalakanen konzertu batera beti ziren sortutako gero estetikoki biziki edak ateratzen diren irudiekin ez bai bai hmm. bai Z bai hortarako bateena idatziaa zen bazakian eegutan toki ohxtaragaenela bazakian gutik gorabera zega zein tokitan aipatuko diituan Eta bon, ala ere, hainitz uh, mugitu gira, beraz, eh, borkaz, uh, biziki gehan tolatuazan hain zinetik. Gero, uh, eskena hainitz hainitz moztuak izan gira ere, beraz, uh, bon, buka eran egindu montaia nahizuela lekin. Baina, gero, elka jizketa hasten gu, guk, uh, beraz, daia ematen zigun, elka jizketa hasten eta... Mukatu ginoe, ginoelaik, ezan ginoelarik nahi ginoena, eta um, beretzat uh, zelaik gelditzen ginoen. Eta gero, uh, be, eusendrinek ez daki hauskada, beraz um, odre ok, uh, odre okek, be, um, dena itzultzen zion, eszena eta gero, beraz, berak ez zuen, da usulertzen zuzenean, baina gero bakarrik bazuen uh, itzulpen itzulten nahiko zehatz bat, eta ortik erraiten zuen, be, oso ongi, edo Edo berriz egiten dugu, baina gehiagunetan atxikitzen ginen orola berrizik. <gülüyor> Berrizia ez, ega da besteak ere filma egileak ez dolarik hizkuntza ere menperatzen, zer bilatzen zuen, azkenean edo zure ustez ez, eta ez, ez zira bera, baina zer bilatzen du horako esperi esperientziarekin? De, nire ustez irakotxina izuen ara... Gauhe egun uh, Euskara beti bizi dela, beti gazteak Euskara biziarazten dutela, eta beti lotuak garela baita ere Euskalejiari eta Euskalejia egiten duenari. Gero, bortzaz dere ikuspegitik, erakusten du hori guzia. Bo, gero, ne, nire ustez, nire egitzea emateko, justu, um, alde biziki bizikiona da, uh, bediren, gai hainitz, hainitz tratatuak direla filman, behar bada ez... Uh, Guk uh, aipatuko genitunak, baina ala ere gaiainitz eta nola uh, frantzesei bideratuaz ere edo bederen gauzainitz uh, deskubri jarazten aldie edo ezta baida sortu uh, frantzese publiko bat eri. Bai, ze hori zen ez, ideia ideea, pixkat kampoari begirea. Hori da. Hmm. Eh, zenta hor, ere, eh, aipatzen genuen eh, behemankizun untan, kronikalari batekin, eta pixka bat bitxia gertzen zela, bon, eh, zinten konzertu desberdinetara, adibidez, gazte batek ikusten dituen kontzertuak kusailan ez dira gertzen, adibidez. Ez? Bai, bai, bai, bai, segur. <laughs> eh, ez duzue faltasen ditu? Hori alde hor edo kedo hola segitu duzu azkenean proposatu azena? Be, egia egan filmatudu gularik nahiko o, piskat parentesen artean bezala bagina zen. Beraz, gure artean ginen, uh, egan be, dudan bezala asko mugitzen ginen, nik ere gauza dehiak deskubritu ditut, toki dehiak piskatzen uh, bidai iniziatiko bat bezala kasik, baina gero gehiago da filma uh, gero egina ikusiz uh, bitxi bitsi sentitu dugula ha, eta bai gehi hori gero uh, filmaketa denboran be bai izat nik ez dut uh, gaizki bizi izan zen um, eta ezzen begin ateratzen zan etzen bortzen zara guk gure egunerokoan bizi duguna baina aras egitu dugu berak idatzi zuen istorioa eta beste istorioo bat kontatzen zen zen hey, hey. Azkenean, uh, xartu zarete olako esperientzia batean, ez? Uh, eta segitu, eta hortan parte hartu, eta gero emaitza. Eta esperientzia hona zen, nala eh? mm. ere. <laughs> uh, aktore lana, beraz, egin duzue edo naturala zen? Nola bizizan duzuzuka diriez? Tiskat, diak nahi xirik, egen duzu. Bez, aktore lana batzten bai adibidez... Uh, Gaiten dugularik, uh, bidaio bat egiten dugula elgarekin, badakigua jasongi ez dela edia, baina filmaren zat dela, beraz aktore lanada, gero nintzogarrelarik uh, gure ez da baidak inkubisatuak dira, beraz ez gira gehiago sobera aktore, beraz uh, nah asketa berezi da. <hazitzen> Eta zu, beraz, zuk su, cinema eskola bat edo egindu zu, ez eh? edo zer rentzunut? Gara jartan, ateratzen minzen kasean liseotik eta kasean liseoan, bada cinema optioa. Geroztik uh -huh. egin dut urte bat cinema fakultatea, maina gero aldatuz dut. <laughs> ah, doz, bo. Beste filma baten ikusi kozaituko berdinego matez ala ere? Zuten jatzen. <laughs> <laughs> Bo, denborak eranen, dena den. Unxa, ferla parol beraz deitzen da filma dokumental fikzioa, erran bezala egin grinen filma, lau pertsona, lau gaztean inguruan eh, ulertu du zuen bezala, eta tartean ere ana imaz, xarri uh, miarritzen ikusgai da sortziak eta erditan, eta be, gau aldi berezibatzen da, eh, musikariak izango dira, eta uh, zuere hor izango zira, eta inbat pertsona ere ez da baidat zeko gixan filmaren ondotik. E bimilezkerana izanuntza, l-ashtera arte? Bimilezker zuri. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin uskal irratietan. Leser ez, izidik! Adi, musika eman kizuna. Batari musika ere. Aste hartetan gaueko bediratzieetan. Urtabe dabor, enak, eh? Larun bat gauean ameketan. Kizerat, aponkzionel, no materiak. Eta igande aratsetan, ere, saspietan. Bai, hori bai. Bisirik! Adio, man, kizuna. Bisirik! Bisirik de apampi, Hachaldeon. Bai, Hachaldeon Arantza eta guzeri. Forman! Bah! Urteko lehen adi, urteko shari beatziontan. Zerret bereziten oso, lakotan? <risa> ez. Zonako hirriten oso. Ez <risa> ez, banituen bi haste musikazatien biltzeko eta hori, eta alferkeria zaizan iz, e egun bildutut hieran eta lotu denak. Ah, hmm. doth. Bon, behar duan. Pakantzak <risa> ziren, <accident>, hots. Bai, hinchada, <risa> gurezunak. <risa> Orduan, zer prestatu daukuzuk aurko, zer dantzun dugu, zipof, zetan haidu. Zeskoa erritik, bo, eh, eh, bo deia ipatu ditugunak, eh, eskakeitanek egintzuen hor behna asketen uh, diska bat, bera entzineko diskatik, sati bat entzunen dugu, uh, nah asketak eran behar dira, asket untsoa egineak direla, laike. Ha? Ah. Ha? Eh? Willis Rumond dintzen hor argazki bilduma batekin eta hori lotu zituzten bi kantu berri, ordean horietarik bat ere hautatu dut, uh, ipar aldeko zerbait ekarzeko ere, mm. eta asutagarrek antzokietan eginduen ibila aldiaz uh, kantu bat hautatu dut… Uh, bai, aipatzen handa okuzu <laughs> Egia e, e, e, ergan, bon, iduritzen zato Bizki berezia, sultagar ikustea Ustenien denak folkean izanen zirea mm. Beren rok kantuak ere baituzte Eta denak jarri dik, anzokietan Bizki bitxi du, Kontzertu bat Sultagar mm. hena, katsiri gabe ikustea Slami gabe, pogori gabe Noiztik bon, oraliz... ez egin Slam bat, mp. Ouf, izan ce qu'il te guinissant autant elle c'est elle. Mais dans la chiciritude il y a ce moment qui intense tout ce net. Et c'est vraiment pour quoi, Ah. <laughs>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 Uh, Banwise eta Vantzilda hauek kantzazetik aldu sauzkigunak, indie rock, mat rocka egiten dute. Uh, Foxface uh, beren lehen diska dute, punk rock talde berri bat dugu eta Borkorps eta Six uh, deitu taldeak hauek in musika indartzuak hariko dute. Entzuten mani meguzie, buru darte horiek <laughs> entzule dituzie. Alde ez biziki ez dikia xiko da? Ah! Bai, esperantza Spalding, ezagutzen duzia? Ez... Kontrapala, eta basua diotzen duen neska bat da, kantari bizik itribea ere, ezaguna da mundu hortan, harri bat baita, alaike, eta bere dizka berria agerzen du, bi dizka ere plazaratu zituen urte undarrian, eta urtik uh, zati bat, entzonen dugu ere beste zati bat, oi entzuten harri baigida ere bat. Bistanena. Eta harri behatzea honetan bistan da. Bistanena. <laughs> Zaluntza? Bidezker? Adio? Adi? Adi. shuffle on the It's not a reason but a cause because laffy class Eurantzaz palding deitzen da, xarri jadi emankizunean, erran beste kantu batekin deskubritzen alko duzuena, eta nikorekin agurtzen zaituzdet, itzetabutze emankizunean bihar joalexe txabaria gorekin izango da, argazki isolas, eztakito ino zein Ehm, um, eta ala, eta... Maski Argentinar bat ere gurekin izanen den bihar. Argentinatik euskal egira urbildu den bat, eta Argentinan euskara ikasi duena eta orain erakaszen duena. Hmm, Biak gure gomita. Mementuz, seiak euskal egatietan. Zanon txabiagarte.